Кораблі. Не минуло й тижня, як містер Гемстеттер заорендував на Калі Гранде підходяще приміщення і розіклав на полицях свій товар. За приміщення заправили недорого, а білі коробки були розміщені так майстерно, що просто вбирали очі. Друзі Джонні додержали свого слова. Першого ж дня К'яу, ніби мимохідь, завертав до крамниці майже щогодини і купував черевики. Після того, як він купив собі черевики на м'якій підошві, черевики з крагами, черевики на низьких підборах, черевики з гудзиками, Черевики для танців, гумові чоботи, тенісні черевики, пантофлі різних відтінків та вишивані хатні виступці. Він кинувся шукати Джонні, запитати в нього, які ще бувають черевики, щоб негайно купити їх. Інші англомовні жителі Коральово виконували свою роль так само благородно купуючи багато й часто. Кйоу був головнокомандуючим і розподіляв клієнтів так, щоб розтягти торгівлю на кілька днів. Містер Гемстетер був задоволений ходом торгівлі. Проте його дивувало, що тубільці зовсім не поспішають купувати черевики. О, вони страшенно несміливі, – пояснював Джонні, нервово витираючи лоба. Дайте їм звикнути, коли вони трохи оговтаються, то розхапають увесь ваш товар. Якось надвечір до консульства завітав Кьоу, задумливо жуючи кінчик незапаленої сигари. «Ну, придумали щось? Запитав він Джонні. «Якщо придумали фокус, то поспішіть із ним, бо вже час. Коли ви можете взяти капелюх у кого-небудь із публіки і вийняти з нього кількасот покупців для непроданих червитів, то робіть це негайно. Ми всі накопили стільки взуття, що стане років на десять. Тепер у крамниці затища. Дольче фар н'єнте. Я щойно там був. Ваша вельмишановна жертва Стоїть на дверях Та пильно розглядає крізь окуляри Босі ноги, що мелькають повз його мазень. У цих тубільців чисто художні нахили. Ми з Кленсі зробили сьогодні вранці за дві години 18 знімків, а в крамниці за цілий день продано тільки одну пару взуття. Купив бланшар. Йому здалося, що до крамниці зайшла міс Генстеттер. Він вибрав собі пантофлі, обшиті хутром. Потім я бачив, як... Він ж бурнув ті пантофлі в затоку. «Завтра або післязавтра прийде пароплав із мобіла», – сказав Джонні. «А до того часу нічого не можна зробити». «А що саме ви збираєтеся зробити? Створити попит?» «Ви нічого не тямете в політичній економії». Зухвало відповів консул. Попит не створюється. Проте можна створити обставини, які викличуть попит. Цього я й домагаюся. Через два тижні після того, як консул послав каблограму, до коралю прибув фруктовий пароплав і привіз консулові Величезний сірий тюк з якимсь загадковим товаром. Джонні був така впливова особа в Кораліо, що митні чиновники переправили йому вантаж без звичайної перевірки. Він одержав свій тюк і догідно влаштував його в задній кімнаті консульства. Увечері він розпоров його і витяг жменю реп'яхів. Він довго розглядав їх, як воїн оглядає зброю перед тим, як піти в бій за життя та за даму свого серця. Реп'яхи були високоякісні, серпневі, міцні як лісові горіхи. Вони їжачилися цупкою колючою щитиною, мов би голками. Джонні тихенько засвистів якусь арію і пішов до Біллі Кьоу. Пізніше, коли коралі опоринуло в сон, він вийшов разом з Біллі на безлюдні вулиці. Їхні піджаки роздувались, як повітряні кулі. Друзі ходили по Кал'є-Гранде, старанно засіваючи пісок реп'яхами. Засіяли всі стежки, не обминули й траву поміж безмовними будинками. Потім перейшли на бокові вулички й провулки, не пропустивши, Жодного закутка. Вони віддали належне кожній місцині, куди тільки могла ступити нога чоловіка, жінки або дитини. Не раз вони повертались до консульства поновити колючі запаси. Тільки перед світанком вони спочили із спокійним серцем. Як спочивають – Великі полководці перед переможною битвою, яку вони так старанно готували. Тепер вони могли спати, знаючи, що посіяли свої репіхи так само ретельно, як сатана сіяв плевели, і так само наполегливо, як Павло саджав виноград. Коли зійшло сонце, зібрались торговці, що продавали м'ясо та фрукти, і порозкладали свій товар у невеличкому критому ринку та навколо нього. Ринок був кінець міста, недалеко від берега. Сівачі рап'яхів туди не дійшли. Вже давно минула година у якій починають сходитись покупці. Але ніхто не приходив. «К'є хай!» – вигукували торговці, звертаючись один до одного. У заведений час із кожної глиняної хати, критої пальмовим листям, із кожної хишки під трав'яною стріхою, з кожного патіо повислизали жінки. Чорні жінки, коричневі жінки, червоношкірі, лимонні, мишасті, жовті, червонобурі. Всі вони поспішали на ринок закупити для своєї сім'ї денний запас касави, бананів, м'яса, птиці та маїсових коржів. Всі вони були декольте з голими руками, босі, в спідничках трохи нижче колін. Флегматичні волоокі, вони ступали з порога на вузеньку стежку або на м'яку вуличну траву. І от найперші з них заверещали. І кожна швидко підняла одну ногу. Ще трохи, і кілька жінок, тривожно закричавши, посидали на землю і почали шукати невідомих уїдливих комах, що пожалили їм ноги. К'є Пікадорес Дяблос! гукали вони одна одній через вузенькі вулочки. Деякі перейшли на траву, але й там їх жалили та кусали. Дивовижні колючі кульки. Вони теж попадали додолу в траву. і Їхнє голосіння злилося з голосінням тих, що сиділи на голому піску. У всьому місті чулося жалібне жіноче белькотіння. Торговці на ринку все ще не могли зрозуміти, чому не видно покупців. Потім на вулицю вийшли в ладарі землі чоловіки, і вони почали стрибати, витанцьовувати, шкутильгати та лаятись. Одні застигли на місці, безтямно озираючись, інші нахлялися, щоб спіймати ворога, який шпигав їх у п'ятий та кісточки. Дехто заявляв у голос, що це отруйні павуки невідомої породи. А далі повибігали й діти, щоб розпочати свою ранкову метушню. Тепер до загального галасу приєдналось квиління окульгавілих малюків, покусаного реп'яхами дитинства кожною хвилиною нового дня жертв усе більшало й більшало Дон'я Марія Кастільяс і Буенвентура де Лакасас вийшла як звичайно із свого високоповажного дому купити свіжого хліба в панадерія на супроті на ній була квітчасто-жовта атласна спідниця, батистова сорочка вся в зборочках, а на плечах – мантилья іспанської роботи. Її лимонно-жовті ноги лишенько були босі. Виступала вона велично, бо хіба ж її предки не чистокровні, Арагонський і Дальго. Вона ступила три кроки по оксамитовій травичці і наступила аристократичною п'ятою на кубку реп'яхів, що їх розкидав Джонні. Доня Марія Кастіл'яс і Буенвентура де Ла Касас заверещала, мов дика кішка. Вона обернулась упала на коліна й поповзла. Так, поповзла по звірячому назад до свого високоповажного дому. Дон Сеньор Ільдефонсо Федеріко Вальдасар, мировий суддя, що важив 20 стонів, хотів був перемістити свій важкий тулуб на Майдан до Пульперії, щоб заспокоїти свою вранішню спрагу. Його невзута нога, опустившись у прохолодну травичку, відразу ж наткнулась на сховану міну. Дональд Дефонсо гримнув на землю, як завалений собор, галасуючи, що його на смерть покусав скорпіон. Скрізь, куди не глянеш, голуп'яті короліці стрибали, спотикались, кривуляли та оббирали зі своїх ніг отруйних комах. Які за одну ніч заполонили ціле місто і тепер так мордували людей. Перший, хто зумів зарадити лихові, був Естебан Дельгадо, перукар, людина бувала й освічена. Сидячи на камені та оббираючи з ніг реп'яхи, він виголосив таку промову. «Погляньте, дорогі друзі, на цих диявольських комах. Мені вони добре знайомі. Вони з граями кружляють під небом, як голуби. А це мертві. Вони нападали сюди за ніч. Я бачив таких у Ютакані. Вони там завбільшки запельсин. Еге! Там вони сичать, як гадюки. А крила в них, як у кажанів. Нам потрібні черевики. Іншого засобу проти них немає. «Запатос, запатос, паромі!» Естебан пошкандибав до крамниці містера-гемстеттера і купив собі черевики. Вийшовши звідти, він гордо помарширував вулицею, почуваючи себе у безпеці, і вголос шпетив диявольських жуків. Потерпілі або сиділи, або стояли на одній нозі і дивились на щасливого перукаря. Чоловіки, жінки, діти всі підхопили клич «Запатос! Запатос!». Обставини для попиту були створені, і попит прийшов. Того дня містер Гемстеттер продав триста пар черевиків. «Дивно!» – сказав він Джонні, коли той зайшов увечері, допомогти йому навести порядок у крамниці. «Як раптом торгівля пішла вгору. Вчора я продав тільки три пари. Я ж казав, що коли вони прочнуться, то розхапають весь товар», – зауважив консул. Треба буде виписати ще з десяток ящиків, щоб поповнити запас, сказав містер Генстеттер, сяючи крізь окуляри. А я б трохи почекав із цим, порадив Джонні. Подивимось, як підуть справи далі. Щоночі Джонні так йоу розсівали зерно з якого на ранок виростали долари. За 10 днів розійшлось дві третини черевиків. Тим часом закінчився й запас реп'яхів. Джонні телеграфував Пінку Доусону, щоб той надіслав ще 500 фунтів, заплативши йому по 20 центів за фунт, як і попереду. Містер Гемстеттер передбачливо замовив північним фірмам і ще партію червиків на півтори тисячі доларів. Джонні отирався в крамниці, аби перехопити замовлення, і знищив його перше, ніж воно потрапило на пошту. Того ж вечора він пішов з розіною під мангрове дерево, що росло біля веранди Гудвіна, і признався їй у всьому. Вона глянула йому вічі і сказала, «Ви дуже злий. Ми з батьком повернемось додому. Ви кажете, пожартували? А по-моєму, це дуже серйозна справа». Проте за півгодини тема їхньої розмови Змінилися. Вони почали обговорювати важливе питання: Якими шпалерами краще оббити стіни в старовинному домі Етвудів після василья блакитними чи рожевими? У ранці Джонні покаявся перед містером Гемстетером, торговець черевиками. Надів окулярий сказав крізь них, «Я не знав, що ви таке велике, ледащо, молодий чоловіче. Якби я не повів цю справу з усією мудрістю досвідченого комерсанта, я втратив би все. Ну, а що ви порадите тепер? Як мені позбутись решти?» Коли прибула друга партія реп'яхів, Джонні навантажив їх і решту взуття на шхуну і поплив понад берегом до Аласана. В Аласані він таким самим сатанинським способом обробив свої темні справи і повернувся з торбою грошей і без жодної пари черевиків. І тоді він попросив свого великого дядька з хвилястою цапиною-борідкою і в зірчастому жилеті прийняти його відставку, бо лотос уже перестав манити Джонні. Він мріяв тепер про шпинат та кресалат свого рідного міста. Тимчасовим консулом Сполучених Штатів у Кораліо був призначений, за рекомендацією Джонні, містер Вільям Теренс К'йоу. І незабаром Джонні разом з гемстеттерами відплив до берегів своєї батьківщини. К'йоу прийняв свою синекуру з легкістю, яка ніколи не покидала його. Навіть на такому високому посту. Фотографічний заклад припинив своє існування. Хоч його згубний вплив залишився назавжди на мирних беззахисних берегах Карібського моря. Непосидющі компаньйони збиралися знову вирушити в світ, щоб розвідати нові землі для неквапливого війська фортуни. Але тепер дороги їхні розійшлись. Ширилися чутки, що в Перу назріває повстання. Туди й лагодився прямувати в кленці. Щодо Кйоу, то він уже розробляв у себе в голові та на бланках державного департаменту новий план, проти якого... Мистецтво спотворювати людській фізіономії, здавалось дрібничкою. «Мене влаштувало б», – частенько казав Кьоу, – «яке-небудь гарненьке живодільце, що, на перший погляд, здавалося б трудним, а справді було б легке, яке-небудь делікатне шахрайство». Ще не настільки розроблено, щоб його можна було включити в програму заочної школи. Хай це забере багато часу, але я хочу мати принаймні стільки шансів виграти, як той, хто вчиться грати в покер на океанському пароплаві, або виставляє свою кандидатуру на пост губернатора Техасу від республіканської партії. І коли я рахуватиму свій виграш, я не хочу бачити на монетах сльози вдів та сиріт. Вся земна куля, вкрита травою, була тим зеленим столом, за яким Кьйов вів азартну гру. Грав він тільки в такі ігри, які сам вигадував. Він не ганявся за випадковим доларом. Не переслідував його з мисливським рогом та хортами. Йому більше подобалось виловлювати його на рідкісну блискучу мушку у водах екзотичних рік. І все-таки Кйоу був ділок. І його плани – Незважаючи на всю їхню фантастичність, були такі ж обґрунтовані, як плани першого ліпшого будівельного підрядчика. В часи короля Артура, сер Вільям Кйоу був би рицарем круглого столу. В наші дні він їздить по світу, але тепер мета його не Грааль а гра. Через три дні після від'їзду Джонні у водах Кораліо з'явились дві невеличкі шхуни. Минув деякий час, і від однієї з них відплив човен. З нього вийшов на берег засмалений сонцем юнак. У нього був гострий, Погляд. Він здивовано розглядав усякі чудні штуки на березі. Хтось показав йому, як пройти до консульства. Туди він і попрямував енергійною ходою. К'йоу сидів, розкинувшись у консульському кріслі, і малював на купі казенних паперів карикатури на свого дядька. Він поглянув на гостя. Де Джонні Етвуд? Діловито запитав засмалений юнак. Немає відповів Кьоу, старанно викінчуючи краватку дядька Сема. Схоже на нього зауважив засмалений юнак, спираючись на стіл. Він завжди любив тинятись по місту й не брався ні до якого діла. Скоро він повернеться. — Навряд, — сказав Кйоу, подумавши. — Мабуть, розважається якими-небудь дурницями, — сказав гість з осудливістю порядної людини. У нього ніколи не вистачало витримки, щоб домогтись успіху в якому-небудь ділі. Цікаво, як він справляється з консульськими обов'язками, не буваючи в конторі. Тепер ці обов'язки виконую я. Сказав тимчасовий консул. Ви? Он як. Тоді скажіть мені. – Де фабрика? – Яка фабрика? – перепитав К'єв з чемною цікавістю. – Та сама, для якої потрібні реп'яхи. Бог його знає, що там із них виробляють. – Оті дві мої шхуни, натоптані реп'яхами. Я можу й вам дати заробити на цьому? – Всі. Вільні від роботи чоловіки, жінки і діти в околицях Дейлсбурга збирали їх для мене цілий місяць. Я найняв оті шхуни, щоб приставити їх сюди. Всі думали, я збожеволів. Тепер я можу віддати вам товар по 15 центів за фунт з приставкою на берег. А коли вам треба буде ще? Я думаю, Алабама забезпечить вас реп'яхами. Джонні, як від'їжджав сюди, обіцяв повідомити. Ледве наклюнеться яке-небудь вигідне дільце. Можна під'їхати до берега та розвантажитись. Величезна, майже неймовірна радість засвітилась на рожевій фізіономії К'яу. Він кинув олівець. Його очі обернулись на засмаленого юнака, і веселість мішалася в них з побоюванням. А що як ця чудесна подія – тільки сон? «Ради Бога!» – вигукнув він схвильовано. «Скажіть мені, ви Дінк Поусон?» «Мене звуть?» Пінкі Доусон Відповів король Реп'яхового ринку Білик Йоу В тихому захопленні Вислизнув з крісла на підлогу На свою улюблену циновку Небагато було звуків у коралю В те жарке надвечір'я Серед них Можна згадати захоплений і грішний. Регіту, розпростертого на підлозі американського ірландця. Тим часом, як засмалений сонцем, гострозорий юнак, позирав на нього з виразом подиву та замішання. Та ще, туп-туп-туп-туп, багатьох, Добре взутих ніг на вулицях міста, та легенький шелест хвиль Карибського моря, які обмивають це історичне узбережжя.